Ліна дивилася на товариша, ковтала слину. Ну як, як мед. Дівчинка, почувши, те накинулася на сині дерева, почала обшморгувати рясні плоди. Славко помагав їй. Вони напхали повні кишені. Незабаром сиділи на кам'янистій кручі і наминали смачний марсіанський врожай. Поївши, Славко вдоволено сказав не пропадемо. А тож, згодилася вона, якби ще водиці. Пошукаємо, глянь, там долина. Може, знайдемо джерело або потічок. Шукачі рушили вниз. Минали сині плодові дерева, чорно-зелені чагарі, блискучі тремтливі лишайники, що покривали верхів'я горбів. У долині кучерявилися голубі трави, чи може мохи. Між ними щось блиснуло. Славко схилився, гукнув. Вода! Він вмочив палець, спробував на язик. Як лід, джерельна вода. Розгорнувши мохи, Славко набрав у долоню води, дав дівчинці. Ліна жадібно сьорбнула. Смашно! Ніколи не пила такої доброї води. Ще! Напившись до схочу, мандрівники повеселіли. Тепер можна пошукати господарів. Марсіян? А тож, господарі покажуть свою планету, ми їх розпитаємо про світ казки. Десь же є вчені, що запустили цю чечовицю? А мені додому закортіло, зітхнула Ліна. Вона замрієно глянула в небо, в її очах заблищали сльози. Там батьки знаєш, як переживають. Ого, ще як, підхопив Славко. Тільки ж нам не можна вернутися, доки ми не пройдемо казку до кінця. Ти не думай, спалахнула дівчинка, що я розкисла. То так, щось защеміло тут. Я не злякалася, ні. Я знаю, Ліно, мені теж мариться рідне село, горби, та тільки ми так далеко залетіли, що треба таки знайти планету квітів. Ми не можемо забути про Нанті. «Не журися, раз почали шукати, не бували, то знайдемо». Вони поверталися до корабля, відчукуючи свої сліди на піску. По дорозі ще нервали плодів. Біля густого куща з гарячими кривавими квітами Ліна зупинилася, захоплено скрикнула. Від квітів йшов задушливий пряний запах. Дівчина простягла руку до куща. «Завжди?» – застережливо гукнув Славко – Довгі тонкі віти хитнулися вперед, обняли шию Ліни, потягли до себе. Вона заборсилася, закричала відчайдушно. Славко кинувся, хотів захистити. Кущ піднявся над грунтом, дихнув на хлопця задушливим смердючим туманом, поніс дівчинку в повітрі. «Славку!» – глухо крикнула вона. «Славку!» «Ліно розпачливо!» – закричав Славко, простягаючи руки до неї. «Ліночко!» Куш із своєю жертвою зник за стіною дерев. Холод самотності охопив серце Славка. Він упав на блакитний килим мохів і заридав по-дитячому голосно, нестримно. Частина четверта – «Не бували». Рятунок. Що це, сон чи правда? Де він? Що з ним діється? Може, ось зараз прокинеться і не буде довкола чужого краєвиду химерних дерев, глибокого фіолетового синього неба, і почується срібний сміх ліночки, блиснуть привітом її очі, наче дві спілі сливи, зашумить над головою рідний ліс, загавкає за парканом герой, проводжаючи палких шукачів у дорогу за чарівною квіточкою. Славко з божевільною надією піднімає погляд, дивиться довкола. Марення не минає, це правда. Він у чужому світі самотній. Прагнув добути казку, але шився сам, загубив подругу. Що ж діяти, що придумати? Він схопився, побіг до корабля, якби хоч одна жива істота. Нехай навіть марсіани... Невже вони не зрозуміють, не допоможуть? Не може бути. На землі навіть найчерствіші люди йдуть на виручку в небезпеці.